тоді, коли створював з друзями, нічого, що один із них сот, кум, і тоді, коли в кінці 80-х став активістом руху, як міг, наближав волю та незалежність, і обидва рази зазнав жорстокого розчарування. Та й не він один. Щоправда, тоді першого разу їх було двоє, кум складався з трьох мінус один, а за другим разом розчарованих уже стало більше. Добре наляканий ще в армії особистом Чичиковим, а потім майором КГБ Тодоріком Швецом, пан Телеймон Люденюк деякий час змушував себе не звертати уваги на події, що розгорталися в Україні наприкінці 80-х. На той час він уже, Ліна вгадала, розчарувався у паяцтві, блудстві, подружньому житті, яке після народження у них з його випадкової дружиною і дитини пішло під укіс. Хоча чого можна було чекати від родини, створеної обома винятково від нудьги, як не швидкого і безболісного розпаду. Навчений досвідом своєї особистої боротьби з драконом на ім'я КГБ, Люденюк із поблажливим співчуттям спостерігав за цими новими ентузіастами, які знову чогось хотіли. А хотіли вони на початку справжньої радянської демократії, повернення до ленських норм партійного життя та встановлення соціальної справедливості, що в їхній наївній уяві передбачало скасування привілеїв партгоспноменклатури, вони визнавали відхилення радянської дійсності від ідеалів демократії за Леніним, соціалізму за Марксом, законності за Хрущовим і вимагали їхнього ідеалів очищення від сталінсько-брежнівського бюрократично-номенклатурного накипу. А як ти відчистиш там ті світлі ідеали, якщо в країні інфляція, в умовах товарного голоду, а на найголовнішій трибуні веселий балакучий дядько з великими селянськими руками? Люденюк через телевізор придивився до нього – і радісно жахнувся. Це, це ж теж ентузіазм. Куди КГБ дивиться? КГБ дивилось туди, куди треба, але Люденюк і світ про це дізналися згодом. Це відкриття, м'ячений ентузіаст, антисоветчик по суті, трохи похитнуло Люденюків опортунізм, а остаточно його підірвала відкрита поява того, що раніше він бачив лише в ейфорійних кольорових снах і щирянням над землею синьо-жовтих прапорів. Тій осені в місті відбувся напівдозволений, напівзаборонений музичний фестиваль, на який з'їхалися маловідомі для обивателя, але дуже незалежні митці з цілого світу. Заводський партком записав Люденюка разом із кількома десятками – молодих чоловіків у так звані дружинники, тобто цивільні поплічники міліції, для роботи під час відкриття цього підозрілого фестивалю. На інструктажі другий секретар райкому КПСС товариш Алілуйко, довго переконував, схоже, не так їх, як своє вищестояще начальство, що в українській РСР, мовляв, є свій державний прапор, червоно-лазуровий, є затверджені Верховною Радою і урядом прапори різних громадських і спортивних організацій та профспілок, тому все, що поза цим, є незаконним. Особливо незаконним є прапор з таким сполученням кольорів – верхня смуга блакитна, нижня жовта. І ось це вони й будуть присікати а я шепнув на вухо Люденюкові його колега Василіка Сатанеску. «Розбігся я присікать, Та я сам недавно в дідовому селі на храму підняв синьо-жовтий прапор. І що?» Люденюк злякався, аби Василіка Сатанеску, підпільний український буржуазний націоналіст або провокатор засланих КАБ, промацати його, недобитого кумівця. «Нічого», – відповів Сатанеску. Я прикріпив прапор на даху будки, збитою для музикантів, і все село три дні танцювало під цими кольорами. — Ти що, рухівець? — запитав Людинюк. — Канєшно, звичним тоном, ніби йшлося про такі будені речі, як, наприклад, ще по сто відповів Сатанеску. — А ти чого, проти? — Та я, — завагався Людинюк, — подумки вивищуєш себе на недосяжну висоту, адже він проти цього жовто-блакитного неофіта заслужений, вкритий шрамами ветеран безвольних змагань. Осередок НРУ, тобто Народного руху України, збирається кожної середи в Народному домі, повідомив Сатанець, хід вільний. Особливо для секретних сотрудников КГБ, подумав Люденюк, та згодом трохи поміркувавши, від однієї середи таки зайшов занедбану, зрештою, як і майже все місто, споруду австрійської забудови, оптимістично названу Народним Домом. Страх перед КГБ на той час був уже суттєво притлумлений, бо на тому фестивалі, де він, як і більшість його колег, свої дружинницькі функції і не думав виконувати, над величезними натовпами людей майже вільно, розвівалися синьо-жовті прапори, а над стадіоном, де відбувалося урочисте закриття фестивалю, потужним голосом Кобзаря Василя Жданкіна Лунало ще не вмерла. До речі, заслужений ветеран визвольних змагань Пантелеймон Люденюк лише на зборах руху з лекції одного музикознавця, який 20 років вивчав марксист-коленський засад радянської музики в концтаборі на Колемі, дізнався, що правильно буде, що не вмерла Україна, бо Україна як країна безсмертна, хоч би яку назву вона носила, Київська Русь, Галицько-Волинське королівство, Велике князівство Литовське, Річ Посполита, Гетьманщина, Малоросія, УНР, ЗУНР – Українська держава, УСРСР, Райхкомісаріат Україна, УРСР, я ще не вмерла в Україні, ні слава, ні воля, бо на відміну від країни ці атрибути, слава і воля, можуть бути і вбитими, і приспаними, і просто померлими природною смертю від виснаження життєвої енергії того організму, чийма атрибутами, вони могли би бути за інших умов. А якщо вже мова про національні символи, то варто навести статтю знаного нині Фокса у давно забутій газетці «Брама». Настільки нефаховий та малограмотній,